Закон за постижения. Осма лекция от младежкия окултен клас. 8 година, изнесена от учителя на 12 октомври 1928 година София Изгрев. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Размишление. Какво се разбира под думите постигнато и непостигнато желание? Какво се разбира под думата погрешка? Който не се е родил, може ли да греши? Може ли нероденият да стане умен? Само роденият може да бъде умен или глупав, не и нероденият. Какво означават знаците плюс и минус? Без посока и без движение тези знаци са безрезултатни, подобни са на непостигнатите желания. Някой иска да стане богат и започва да работи десетки години различни начинания, но в края на краищата нищо не придобива. Това е непостигнато желание. Друг иска да стане учен, но не успява. И това е непостигнато желание. Хората постигат желанията си по два начина – бърз и бавен. Бързият начин е или нечестен, или почива на строг научен метод – на математически изчисления. Който постига желанията си по нечестен начин, в края на краищата губи. Другът е въпросът, ако известно желание, е постигнато по научен път чрез изчисления. Както астрономът изучава планетите и звездите чрез наблюдения и математически изчисления, така човек може да определи силата на своите желания, големината и посоката, откъдето излизат. Всяко желание има определен път, по който се движи. Едни желания се движат по пътя на Венера, други по пътя на Меркурий трети по пътя на Марс, Юпитер, Земята, Слънцето и т.н. Като говорим за път на желанията, идваме до Слънчевите и казваме, че те не принадлежат само на Слънчевата система, но са и вън от нея. Понеже Луната е спътница на Земята, нейните желания имат отношение първо към Земята, а после към Слънцето. Лунните желания имат отношение главно към въображението, а който има добре развито въображение е силен човек. Той събира много идеи в себе си, затова трябва да бъде силен, за да ги носи. Той, защото, когато някой казва, че може да си въобразява всичко, той не разбира законите на битието. Не можеш да си въобразяваш всичко, защото не можеш да носиш тежестта на всички идеи. Всяка мисъл има определена тежест, която оказва влияние върху мозъка. Тежестта на мислите няма отношение към физическия живот на човека, но се отразява върху умствения му живот и за това казвам – не претоварвай мозъка си с повече мисли, отколкото може да носи. Някой мисли, че е свободен да си въобразява каквото си иска, но не знае, че сам ще се натовари да носи непосилната тежест на идеите си. Ти ще бъдеш магарето, което ще носи скъпоценностите, а друг ще бъде господар, който ще те побутва, ще играе ролята на повелител. Така човек изпада в противоречие със себе си и търси случай да дойде някой отвън да го освободи. Колкото и да се пази човек, все може да се обиди от нещо – но разумният човек не се обижда. Може ли да потъне разумният човек? Всяко нещо, което няма никакво тегло, не може да потъне. То не може и да се движи. Когато се срещнат две еднакво големи сили, които действат в противоположни посоки, взаимно се унищожават. Както говорим за тегло на мисълта, така говорим и за тегло на човека. Казваме за някого, че е тежък човек. Това значи, че той има идеал. За друг казват, че се държи тежко. Това подразбира две неща – или гордост, или разумност. И тъй, когато се говори за постигане на човешките желания, ще знаете, че постижими са само нези от тях, които влизат в неговата система. Всички желания на слънчевата система – могат да се реализират от Слънцето. Затова казваме, че около Слънцето се движат само тези планети, които влизат в неговата система. Когато дойдете до някое непостижимо желание, не се обесърчавайте, но знайте, че то не е влязло още във вашата система. Трябва да чакате известно времето, като влезе. Има слънчеви желания, за реализирането на които са нужни 20 милиона години и ако попаднете на едно от тях трябва да се въоръжите с велико търпение. За реализирането на едно Меркуриево желание са нужни 3 месеца, времето за обикалянето на Меркурии около Слънцето. Желанията на Луната се реализират бързо, Луната обикаля Земята за 27 дни и няколко часа, а ако едно желание се движи по пътя на Венера, нужни са 240 дни за реализирането му. Значи, любовните желания се реализират за 240 дни. Когато се говори за интелигентността на човека, ще знаете, че тя се определя от Меркурий. На каква разстояние се намира Меркурий от Слънцето? На 67,5 милиона километра. Меркурий е най-близо до Слънцето. За да прояви интелигентността си, човек трябва да се намира на такава разстояние от Слънцето, на каквато се намира Меркурий. Сатурн пък определя разумността на човека и склонността му към философстване. Юпитер, неговото благородство а върху духовните хора влияние оказват планетите Оран и Нептун. Като ученици, добре е да изучавате астрология, за да знаете какво влияние оказват различните планети върху човека. Това са интересни научни твърдения, на които мнозина гледат с недоверие, но ученият прави своите изводи и не се смущава от подозрението на хората, той еднакво се интересува от Охлюва, Мидата, Мравката и човека. Като разглежда Охлюва, спира вниманието си върху спиралообразната му черупка. Като дойде до Мидата, разглежда двете и черупки, прави разлика между едната и другата, както и между черупките на Охлюва и на Мидата. После спира вниманието си върху белите Мравки, които макар че живеят в тропически места, винаги имат влага в мравуниците си. Един учен открил причината на това явление. Белите мравки прокопават канали в земята на дълбочина 28 метра, където са водните извори и оттам изнасят водата на повърхността на земята. Като изучава животните и растенията съзнателно, човек неизбежно се натъква на факта, че съществува една висша разумна сила, която създава, твори, организира живота. Тя работи както върху нишите, така и върху висшите същества. Като съзнавате това, следвайте пътя на тази велика разумност, за да постигнете желанията си и да се развивате правилно. Естествено е човек да търси тази разумност и да се интересува от нея, от разумното всеки се нуждае, а неразумното избягва. Следователно, естествено е да се реализират разумните желания, а неразумните да се възпитават. Да се възпитава човек, това значи да придобие самообладание, да се справя лесно с мъчнотиите си. Който иска да развива интуицията си, т.е. божественото чувство, трябва да е придобил самообладание, да се справи правилно с всички изненади, с всички мъчноти и изпитания. Интуицията е нужна на човека, за да предвижда събитията, да разбира хората и да се отнася разумно към всички живи същества. Една от задачите на човека е да проявява естествено чувствата си. От това зависят неговите мисъл и здраве, защото здравите чувства подразбират здрава мисъл и здраво тяло. С това се обяснява, защо човек може да изучава или да не изучава известна наука. Той изучава само онова, което обича. Щом не обича даден предмет, не го изучава. Първо трябва да почувстваш любов към известен предмет, за да започнеш да мислиш върху него, да търсиш начин, как да го възприемеш най-правилно. Ще каже някой, че не се нуждае от много знания. Ние казваме, че малкото знание умъртвява човека, а многото знание го възкресява. Малкото знание заробва, а многото знание събужда мисълта и повдига човека. Какво придобива човек със своите големи знания? Ако е геолог и знае как е устроена земята, къде какви богатства се намират, той ще копае тук и там, за да намери скъпоценни камъни, руди и метали и в скоро време ще забогатее. Ако знае законите на електричеството и може да ги използва където трябва, пак ще забогатее. Ако познава анатомията и физиологията на човека, както и психиката му, ще бъде добър пътъкак. Всички ще се отправят към него. Ще кажете, че човек се е родил с възможности и условия в себе си да стане богат. Вярно е това, но от него зависи дали ги използва или не, за да развие своите дарби и способности да стане учен, силен и богат. Според философията на източните народи, човек има седем тела, от които три главни – физическо, астрално и умствено, а останалите четири допълнителни. Щом е така, той трябва да има по седем органа. Седем глави, седем сърца, седем стомаха, 14 очи, 14 уши и тъй нататък. Каквито органи има физическото тяло на човека, такива трябва да имат и останалите тела. Те нямат да бъдат еднакво устроени, но но ще изпълняват служба подобна на физическите. Знае ли човек къде се намират тези органи и как да се ползва от тях? Щом се говори за седем тела, те все ще приличат по нещо на физическото. Като се говори за астрално и ментално тяло, то е за сърдечно и умствено, но синъки отричат в смисъл на неразвити тела. Казват, че човек е развил и продължава да развива само физическото си тяло. А всъщност не е така. Човек носи всичко в себе си, но известни сили са в потенциално състояние, а други в кинетично. Фейцето се крие всичко и щампилето си излюпи казваме, че то вече е в динамично състояние, но крие в себе си множество потенциални сили. Следователно, докато е на земята, човек работи главно с физическото си тяло, най-подходящ инструмент за земята. Но мисли, чувства търси причините и последствията на нещата. С какво мисли човек? С умственото си тяло. С какво чувства? С си тяло. С какво издирва причините и последствията на нещата? С причинното си тяло. Както физическото тяло не е еднакво развито във всички хора, така и останалите тела не са, това показва, че на човека предстои голяма и велика работа – да развие всички удове до съвършенство. Сега не е въпрос да се разисква върху твърдението дали човек има седем тела или само едно. Разискване, което отива към критика, не ползва човека. Критиката е спомагателно средство на науката, но не е наука. Важно е, че човек е създаден така, както и природата. Затова той представлява малка вселена, малка природа. Да мисли, че е създаден по-образа на природата, че е едно с Бога, това не е противоречие, но действителност. В битието е казано «И създаде Бог човека» по образ и подобие свое. Като изучава природата, човек познава себе си. Той е свързан с нея, а тя се отразява в него, като в огледало. При това положение, по-естествено за човека е да изучава природата в малък мащаб, в себе си, отколкото в голям мащаб отвън. За това казвам. Когато говорите на човека, говорете му на разбран език, Кажете му, че сте дошли на земята, за да живеете разумно, че трябва да се ползвате от силите на светлината и топлината, за да придобивате знания и опитности, че трябва да изучавате растенията и животните, за да разбирате техния език. Като му говорите по този начин, той е съгласен с вас, намира, че сте прав, но кажете ли му, че разговаряте с растенията и животните, че сте една с Бога, той не е съгласен. Затова, ако искате да бъдете разбрани от хората, говорете им на език, който знаят. Една от погрешките на религиозните хора е, че говорят на класически език, на разбран за хората. Трябва ли синът, който се връща от странство, да говори на баща си за законите на гравитацията, за действие и противодействие? Както и да му говори, бащата не може да разбере. Десетки години той е орал, копал и сял, не познава друга наука. Ето защо, за да се разбера двамата, синът трябва да говори с баща си само върху това, което той знае. Като изучавате проявите на природата и силите, които действат в нея, ще забележите две характерни природни течения – Едното е динамично, с енергия, която се изявява, второто е пасивно, инертно, то винаги се явява като противодействие на първото. Значи на всеки потик, на всяко действие се явява известно съпротивление. Благодарение на законите на действието и противодействието, силите на природата се уравновесяват, както в махалото. За да постигне своите желания, човек трябва да излезе от закона за действието и противодействието. Всеки трябва да си изработи метод, чрез който да премахне съпротивленията, които среща на пътя си. Например, някой има желание да отиде на Луната, но среща известно съпротивление. Той трябва да направи един апарат, чрез който да изчисли силата на съпротивлението, а след това да потърси начин как да го премахне. Затова са нужни висока интелигентност и големи знания. По какъв път се постигат желанията? Покрива линия. За да постигне едно желание, човек трябва да тръгне по права линия, но когато срещне известно съпротивление, което е неизбежно, трябва да се огъне, да се справи с него. Огъването на правата линия е метод за справяне с съпротивленията. Представете си, че имате нужда от пари и отивате при един банкер, от когото искате известна сума. Докато стигнете при него, вие вървите по права линия, но той ви казва, ще ви услуша, ако намерите човек, който да поръчителства за вас. Вие се сепвате веднага. Защо? Срещате съпротивление на пътя си. Ако знаете как да се огънете, ще намерите поръчител и ще получите желаната сума. По същия секон върви и стремежът на човека към някакъв идеал, към Бога. Вървиш по права посока, но веднага срещаш съпротивление. За да постигнеш желанието си, трябва да намериш поне едно същество, което да ти помогне. Той е твоят поръчител, който ще те заведе при Бога. Ти ще се огънеш пред Него и ще реализираш желанието си. Човек среща противодействия и в мислите, и в чувствата си. Но като мисли за Бога и се стреми към Него, Той може да ги реализира. Бог е кредиторът, поръчителят на всеки човек. Той му отваря пътя за реализиране на желанията. И Тъй, за да постигне желанията си, човек трябва да се стреми, към великата разумност на живота, която ще го огради и запази от всички мъчноти и изпитания. Чрез нея той придобива знания, започва да познава себе си, своите ближни и каквато и работа да предприеме, завършва я с успех без никакви катастрофи. Не следва ли пътя на разумността? На всяка крачка се натъква на противодействия и препятствия, и в края на краищата свършва с катастрофа. Да познаваш ума и сърцето на човека, това значи да си завързал приятелство с него. Познанството подразбира естествена връзка между душите. Не се ли познават хората, те не са свързани? Какво се иска днес от човека? Да бъде разумен, добър, любещ. Да има светли мисли и чувства, благородни постъпки, да реализира мислите и чувствата си, само така се проявява животът. Всички мисли, чувства, действия и стремежи на човека, събрани заедно, дават потик към идеалния живот. Стремете се към този живот като условия за постигане на всички светли и възвишени желания. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Осма лекция, изнесена от учителя на 12 октомври 1928 г. Салфия Изгрев.